Igor stál němně před stolem verbířů. Vás, lidičky, už dneska člověk tak často nevidí, komentoval své myšlenky Honzárum. Já, docházej vám čerstvý masky, Uchechtl se ošklivě desátník. No tak, desátníku, něco takového snad není třeba. Zarazil ho seržant a pohodlněj se opřel ve skřípající židli. Víte, kolik mládenců v poli nám tam ještě stojí na nohou jen díky tomu, že byl v příhodném okamžiku blízku nějaký přátelský Igor, aby mu je přišel naspět. Je to tak, Igore? Já? No, já slyšel o lidech, co se v noci probudili a zjistili, že zatímco spali... Nějakej zpřátelenej Igor jim, zatímco spali, ukradl mozek a vzal roha, aby ho mohl někde na černo střelit. Pokračoval desátník a vrhal ošklivé pohledy na Igora. Já vás ujišťuju, že váš mozek je přede mnou v naprostém bezpečí desátníku, zahuhlal Igor. A Poléna se začala smát, ale rychle se zarazila, když si všimla, že je jediná. Jo, a taky jsem patkal jednoho seržanta, který mi vykládal, že jeden Igor přišel nějakýmu chlápkovi nohy patama dopředu. Nedal se zarazit desátník Řemender. K čemu je to takovýmu vojákovi potom dobrý, no? Mohl by prostupovat a ustupovat na jednou opáčil Igor nevzrušeně. Seržanty, já znám všechny tyhle historky, ale všechno jsou to jenom zlé bomluvy. Já přišel jen proto, abych bo sloužil své vlasti. nezdvojím o žádné nepříjemnosti. Správně, přikývl seržant. Ani mi ne. Tady udělej svou značku a musíš slíbit, že si nebudeš hrát s mozkem desátníka Řemendera ani s mozkem nikoho jiného. Další podpis? U všech šavlí a palcátů, jak vidím, dneska se nám tady mezi nováčky sešla celá vysoká škola. Dejte mu jeho papundeklový šiling, desátníků. Díky, zabublal Igor spokojeně. A když dovolíte, báne, pak bych rád ten obrázek vyčistil, jestli vám to nevhadí. Vytáhl odkud malý hadřík. Vyčistit padapisno? Zamračil se Remender. Smí se to, seržante? A proč chcete čistit panáčku? Zajímal se Honzárum. Abych utřel neviditelné démony. Ale já na ní žádné neviditelné. Začal Řemender a zarazil se. No, tak ať to udělá, hm, přikýbl Honzárum. To patří k těm jejich lehračním způsobům. Mně se to nezdá správný, vrčel Řemender. Prakticky je to pohrdání. Nevím, co je na tom pohrdavého, když tu starou dobrou holkou umijem. Zarazil ho seržant krátce. Další? No ne. Igor dokončil očistu podobizny, posledním dotekem odstranil zapomenutou čmouhu, postavil se vedle Apolény a vrhl na ní přihlouplý pohled. Apoléna však pozorovala dalšího nováčka. Byl malý a docela štíhlý, což bylo dost běžné v kraji, kde se nedalo sehnat dost jídla na to, aby člověk stloustl. Jenže tenhle byl oblečen celý v černé, tentokrát mnohem kvalitnější, spíše drahé a vypadal jako aristokrat. Měl dokonce i meč. Seržant znervoznil a zatvářil se ustaraně. Bylo jasné, že když se člověk choval nevhodně k mládenci z bohaté rodiny, která měla vlivné přátele, mohl se dostat do ošklivých nepříjemností. Jste si jistý, že jste přišel na to správné místo, pane? Ano, seržente, chci se dát naverbovat. Seržant, Honzárum si nejistě poposedl. Dobrá, ale nejsem si jistý, jestli gentleman jako vy by... Tak zapíšete mě, seržante, nebo ne? Není to obvyklé, aby se gentleman dával na jako obyčejný voják, pane, mumlal seržant. Vy se mě tím ptáte, seržante? Nemáte v patách zákon? Není vypsána cena na vaši hlavu? Odpověď zní dvakrát ne. Se takhle? Zástup venkova nevzvedlema! zasípal desátník řemender. Vždyť je to zetracený opír, seržante, to pozná každý. je to nositel černé stuhy, hele, má dokonce oznak, který říká ani jedinou kapku, odpověděl odměřeně mladý muž. Ani jedinou kapku lidské krve, seržante, díky řádu černé stuhy už dva roky dobrovolně abstinuju. Pokud proti mě ovšem máte nějaké osobní námitky, seržante, Stačí, když mi je dáte písemně. To, co řekl, bylo moc chytré, uvědomila si Apoléna. Ty šaty musely stát pěkné peníze. Většina upírských rodin byla vysoce urozená. Jeden nikdy nevěděl, na koho jsou napojeni, nebo přesněji řečeno kým. A upřímně řečeno právě tenhle výjimečný kým mohl způsobit mnohem větší nepříjemnosti než nějaký obyčejný kdo. Seržant v duchu upřel pohled na míle ošklivé cesty, která se před ním mohla objevit. Nedá se nic dělat, desátníku, i my musíme jít s dobou, řekl nakonec pevně odhodlán se té ošklivé cestě vyhnout. A chlapy chlapi vážně potřebujeme. Na no já... Ale co, když se v noci rozhadne vysát mi krev? Bránil se Řemender. No, tak to by si nejdříve musel počkat, až vojín Igor přestane hledat váš mozek, nemyslíte? Vyštěkl seržant. Tady to podepište, pane. Pero zaskřípalo po papíře. Po nějaké minutě upír obrátil papír a pokračoval ve psaní na druhé straně. Upíři mají dlouhá jména. Ale můžete mi říkat maledikt, řekl, když dopsal a upustil brk na listinu. No, takže vám mnohokrát děkuji, pa Vojne. Dejte mu jeho šiling, desátníku. Ještě, že není stříbrný, co? Jistě, přikýbil maledikt. To máte pravdu. Další, vykřikl seržan. A Poléna přihlížela, jak se před stůl doklátil venkovský chasník v kalhotách, kterému v pase přidržoval kus provázku a zadíval se na kalamář a pero s odmítavým úžasem člověka, který se právě setkal s novou technologií. Pak se ale otočila k baru. Hospodský se na ní zadíval znechuceným pohledem, který je společný špatným hostinským po celém světě. Jak vždycky říkal její otec, když chceš provozovat hospodu, musíš mít buď ráda lidi, nebo být šílená. Byla to zvláštní, ale někteří z těch nejšílenějších taky uměli nejlíp ošetřit pivo. Bohužel, podle pachu, který se tady vznášel ve vzduchu, to tahle hospoda nebyla. Naklonila se nad bar. Pintu, prosím. Řekla a zasmušile se dívala, jak muž za pultem otráveně přikývil a obrátil se k velkým sudům. Bude kyselé, pomyslela si. Jak jinak, když hospodský vždycky po zavření šenku vezme k belík, který má pod pípou a odkapané zbytky naleje zpět do sudu a nikdy pořádně nezarazí horní zátku a, no samozřejmě, servíruje v kožených korbelích, které nikdo nikdy neumije. Několik nováčků už dopíjelo své korbele a svou spokojenost dávali najevo celou škálou zvukových projevů. Cokoliv, co vám umožňovalo momentálně zapomenout, kde jste, stálo zapití. Jeden z nich řekl: Skvělá pinta, co říkáte? A ten vedle něj si hlasitě odříhl a odpověděl: e, Nejlepší pivo, jaký jsem kdy pil. A Poléna přečichla ke korbeli. Obsah páchli jako něco, co by nenalila ani prasatům. Usrkla a okamžitě svůj názor změnila. Ona by to naopak nalila prasatům. Pomyslela si, že ti mladíci asi ještě nikdy předtím neokusili pivo. Je to přesně tak, jak říkal její otec. Tam na venkově žijí kluci, kteří se dají ochotně naverbovat ze čisté ničím neobydlené kalhoty. A klidně budou pít tenhle patok a předstírat, že si ho užívají jako chlapy. Ráno je pak budou bolet hlavy a břicha, ale budou říkat, tak vstávat, že jsme si ale včera dali pořádně do trumpety, co mládenci. A hned potom, ale bože, to jí něco připomnělo. Jak tady asi bude vypadat záchod? Ten promužské, který měli doma vzadu za hospodou, vypadal dost příšerně. A poléna do něj každé ráno nalila dvě putínky vody a pokoušela se přitom nedýchat. Na šikmé podlaze rostl podivný, nazelenalý slis. A hostinec u vévodkyně se považoval za velmi slušný. Bydleli tam hosté, kteří si dokonce předtím, než vlezli do postele, zouvali boty. Zůžila pohled. Ten odporný, samolibý zloděj za pultem, který nutil své jedno dlouhé obočí, aby zastávalo práci obou, se pokoušel zabít několik muh jednou ranou a servíroval jim splašky a vinný ocet, přestože, nebo právě proto, že šli do války. Tohle býval, řekl Igor, který stál po její pravici, chudná jako koňská moč a Poléna o kousek ustoupila. I v tak mizerné hospodě, jako byla tahle, to byla slova, za která se zabíjelo. Ale, tak to si myslíš, proceděl hospodský mezi zuby a naklonil se k mladíkovi. Ty už si někdy pil koňských canky. Jasně, přitívl Igor. Hostinský mu nastavil podnos obravskou pěst, tak já ti něco řeknu, ty mrňavej, hlavej. S neuvěřitelnou rychlostí od někud vystřelila štíhlá bledá ruka a uchopila hospodského za zápěstí. Jediné obočí se najednou nakrčilo bolestí. Tak abychom si rozuměli, prohlásil maledikt klidně: My jsme vojáci vévodkyně, souhlasíš? Stačí, když řekneš au. Musel poněkud zesílit stisk. Hospodský zasténal bolestí. Děkuji. A ty nám tady čepuješ jako pivo něco, co je horší než špinavá voda, pokračoval maledikt klidným konverzačním tónem. Já jsem samozřejmě nikdy v životě nepil koňskou moč, ale mám výjimečně vyvinutý čich a opravdu bych velmi nerad nahlas vymenoval všechny ty věci, které v té břečce cítím, takže řeknu jen krysí trus a dál nebudu pokračovat. Co říkáš? Stačí jen zasténat? Hodný. Na konci baru se jeden z nováčků pozvracel. Barmanovi prsty zbělely. Maledikt spokojeně přikývl. Způsobit neschopnost vojina jejího veličenstva v době válečného konfliktu je zrádný čin. A jako takový se trestá smrtí. Poslední slovo pronesl Maledek s jistým potěšením. Nicméně, kdyby se ukázalo, že je tady nějaký jiný sud piva, rozumíš mě, sud dobrého piva... Toho piva chápeš, které čepuješ sobě a svým přátelům, pokud vůbec nějaké přátelé máš, jsem si skoro jistý, že bychom na tu malou nepříjemnost mohli zapomenout. Tak teď pustím tvé zápěstí. Podle tvého obočí jsem okamžitě poznal, že si hluboko myslný člověk. Jestli ale právě teď myslíš na to, že odběhneš a vrátíš se zpět se silnou holí, doporučil bych ti, abys raději myslel na něco jiného. Abys myslel na tu černou toho, kterou nosím. Víš, co to znamená, že? Barman vyděšeně zamrkal a vypravil za sebe odříchání, abstinence. Výborně, výstižná odpověď, Přikývl Maledikt. A podsunul bych ti ještě jednu myšlenku, jestli se ti ovšem ještě někam vejde. Přísahal jsem jen na to, že nebudu pít lidskou krev. To ovšem neznamená, že tě nemůžu kopnout mezi nohy tak silně, že z toho okamžitě ohluchneš. Pak uvolnil stisk. Barman se pomalu narovnal. Pod barem má určitě krátký obušek z dubového dřeva. A Poléna to věděla skoro jistě. Takový měli v každém baru. Dokonce i její otec měl jeden. Jak říkal, byla to velká pomoc v dobách starostí a zmatků. Viděla, jak se hospodskému kroutí prsty na té ruce, kterou neměl bez citu. Nedělejte to, varovala hospodského. On to myslí vážně. Barman se uvolnil. No, došlo tady k malému nedorozumění, pánové. Načal jsem omylem špatný sud. Nic ve zlém. nebylo to na schvál. Vyšoural se ze šenku, ale ruce se mu skoro viditelně třásly. Já jen řekl, že je to chutná jako koňských cenky, Rozlížel se poněkud nechápavě Igor. Nebude dělat potíže, obrátila se Apoléna k Malediktovi. Od téhle chvíle bude tvůj kamarád. Došlo mu, že tě nemůže porazit, tak se s tebou raději s přátelí. Maledikt na ně vrhl zamyšlený pohled. Já to vím, přikývl. Jak to víš ty? Pracoval jsem nějakou dobu v Ostinci. Odpověděla Poli a cítila, jak jí srdce začíná být rychleji, jako vždycky, když musela ho Tam se naučíš odhadovat lidi. A co sdělal v té hospodě? Vyčepní ho. Takže v téhle díře je ještě jedna hospoda? Ne, to ne. Já nejsem odsud. A poléna v duchu zasténala při zvuku svého vlastního hlasu a čekala další otázku. Tak proč se obtěžovalít až sem, aby se zdal nalít? lít. ale nepřišla. Maledikt místo toho pokrčil rameny a přikývl. Myslím, že málo kdo je odsud z okolí. V baru se objevila další dvojice nováčků. Byli si podobní. Přihlouplí, mírně vzdorovitý výraz, špatně padnoucí oblečení. Spojené obočí se objevil s malým soudkem, který opatrně a s úctou položil na stojan a jemně popleskal. Pak spod baru vytáhl pravý korbel z kameniny, naplnil ho a s neskrývanými obavami ho nabídl malediktovi. – Igore? – řekl upír a gestem korbel přesměroval. – Já zhůstanu u koňských chcánek, jestli ti to nevadí – Zavrtěl hlavou Igor. Když místnost náhle stichla, rozhlédl se kolem. ty, já přece neřek, že mi to nechutná. Posunul kožený korbel po ulepeném pultě. Můžu dostat ještě jednou to samý? A Poléna vzala nově nalitý korbel, přičichla k němu. Pak upila. Není špatné, přikývla. Rozhodně chutná, jako když je udělané aspoň z... Dveře se rozletěly a vpustily dovnitř burácení bouře. Dovnitř se namáčkly zhruba dvě třetiny trola, na chvilku se zarazili, ale nakonec se dovnitř prodral celý trol. A Apoléna neměla troly žádné potíže. Občas je potkávala v lesích, kde sedávaly mezi stromy, nebo cílovědomě dusali po pěšině cestou zatím, co trolové obvykle dělávají. Nebyli přátelští, byli spíše odevzdaní. Na světě žili lidé a oni museli žít s nimi. Nestojí za ty žaludeční potíže. Všichni se zabít nedají. Je třeba je obcházet. Zašlapávat je v dlouhodobém plánu nefunkuje. Občas si trola najmul některých z farmářů na těžkou práci. Troll někdy přišel a někdy taky ne. Někdy se objevil, vyčistil pole od pařezů, které vytahoval ze země jako mrkve a odešel, aniž čekal, až dostane zaplaceno. Trollové nechápali spoustu věcí, které dělali lidé a obráceně. Všeobecně se vyhýbali jedni druhým. Málo kdy však viděla trola tak trolovatého, jako byl tenhle. Vypadal jako obrovský balvan, který strávil většinu života ve vlhkém borovém pralese. Pokrýval ho lišejník. Z hlavy a brady mu vysel v závěsech copánkovitý hnědý mech. Za jedním uchem měl ptačí hnízdo. V ruce třímal pravý kij, vyrobený z mladého stromu vytrženého ze země a obráceného kořeny vzhůru. Byl to téměř komický trol, až na to, že se nikdo nesmál. Kořeny stromku zavušili do podlahy a troll, pozorovaný nováčky a zděšeným desátníkem řemendrem, přidusal ke stolu. – Du se navrbovat, zaduněl jeho hlas. Dostojím svojí povinnosti, dejte sem šilink. To je přece trál, zaječel desátník Řemender. No tak, nechte toho, přestaňte s tím desátníku. zarazil ho Honzárum. Kdo se moc ptá, ten se moc... Kdo se moc ptá? Kdo se moc ptá? Vždyť je ta trál, Seržo... Je popraskanej, podnech ta mamu raste tráva. Je to trál. Správně, přikývlo Honzáru. Zapište ho. Ty s náma chceš bajovat? Zavřískl řemender na trola. Trolové nemají pod který by je nutil chránit si osobní prostor, takže v zápětí se nad desátníkem styčila tuna něčeho, čemu by se prakticky dalo říkat kámen. Troll provedl analýzu zadané otázky. Kolem stály o němělý nováčkové skorbely na půli cesty koustům. E, ne, odpověděl nakonec. E, budu bojovat s cizí armádou. E, bohové to... Troll se odmlčel a upřel pohled na strop. Jak se zdálo, to, co tam hledal, tam nebylo. Pak sklopil pohled k vlastním nohám, na nichž mu tráva. Pak se podíval na vlastní obrovské ruce a několikrát pohnul prsty, jako kdyby něco počítal. Vévodky ji chraňte, dodal. Pak nastalo dlouhé ticho. Nakonec stůl zapraskal, protože troll na něj položil ruku dlaní vzhůru. — Dejte šiling. — Máme jen kousky, pap, začal desátník Řemender. Seržant Honzárum ho dloubl loktem ruky do žeber. — More cholera, zbláznil jste se. Za naverbování jednoho trola je stejná prémie jako za naverbování deseti chlapů. Druhou rukou sáhl do kapsy, vytáhl stříbrný a opatrně ho vložil do nastavené dlaně větší než ošatka na chleba. E, vítám tě do nového života, příteli. A já tady napíšu tvoje jméno, co? Jak pak, že se jmenuješ? Troll znovu upřel oči na strop, pak ke sklopil k zemi, obrátil k seržantovi a zpět na stůl. E, karborund? nadhodil poněkud nejistě. Jo, nejspíš jo, přikyboval seržant. Hele, jak by se ti líbilo, kdyby si trochu ohol, no, posekal trochu vla... teda mech. My totiž máme v armádě jistá nařízení. Stěna, podlaha, strop, stůl, prsty, seržant. Ne... Odpověděl Karborund. Dobrá, no dobrá, nic se neděje. Odpovídal spěšně seržant. To nejsou nařízení jako taková, jasně, že ne. Jsou to takové spíš jako rady, hloupost, co? Taky jsem si to vždycky myslel. Jsem rád, že ses k nám přidal. Dodával horečnatě. Troll olízl minci, která v jeho tlapě zářila jako diamant jak si Apoléna všimla rostla mu skutečně spod nechtů tráva. Pak se Karborund obrátil k výčepnímu pultu. Zástup před ním se okamžitě rozestupoval, protože trolové nikdy nepatřili těm, kdo stojí za řadou těl namačkaných u a mávají bankovkou v marné snaze přilákat barmanovu pozornost. Karborund přelomil stříbrnou minci na půl a hodil obě poloviny na barpult. Spojená obočí zamrkal, beze slova zmizel v místnosti za barem a vrátil se s dřevěným dvouručním korbelem. Maledikt kýchl a poléna se rozlzela. Byl to ten druh pachu, při němž vám zatrnou zuby. Je možná, že hostinský běžně čepoval skažené pivo, ale tohle byl do očí štípající vinný ocet. Spojená obočí hodil do korbele polovinu stříbrňáků, pak vytáhl ze zásuvky měďák a podržel jej nad korbelem, z nějž se kouřilo. Trl kývl. Jen s nenápadným náznakem obřadnosti, jako barman, který přidává malé paraplíčko do sklenice s double and tender, tak nechal hospodský měďák spadnout. Na hladině se objevila další řada bublin. Igor se zájmem přihlížel. Karborund pozvedl korbel dvěma prsty každé obrovské ruky a jediným hltem vypil obsah. Na okamžik znehybněl a pak opatrně položil korbel zpět na pult. E, možná, že byste se měli pádové stáhnout kousek dozpět, zamumlal spojená obočí. Co se stane? Zajímala se Apoléna. E, bere je to různě. Odpověděl spojená obočí, ale zdá se, že tenhle, ale ne, už je to tady. S nepopiratelným stylem přepadl Karborund na záda. Žádné podlamování kolen, žádné zženštilé pokusy změkčit pád. V jednom okamžiku smírně pozvednutou rukou stál na nohou, v druhém s rukou mírně pozvednutou ležel na zádech. Když dopadl na zeme, mírně se zakolébal. Ještě není zvyklej pít, prohlásil spojená obočí. To je u mladých kohoutků běžný. Hrajou si na dospělý troly, choděj sem, každej si elektrické elektrický vozembouch a pak je na ně ten šutrák moc těžký. Ale probere se? Zajímal se maledikt. Nedřív než ráno, jak to znám. Na nějakou dobu jim přestane fungovat mozek. Takže ta skoro nic neznamená a nemělo by mu to nějak oblížit. Popošel ku předu desátník řemender. Tak, vy mizerná bando, spíte v kulně vzadu za domem, jasný? Je skoro voda skoro žádné krysy. Za úsvitu vyrážíme. Teď už patří ty armádě. A poléna ležela vetmě na lůžku ze zatuchlého sena. O tom, že by se někdo vysvlékl, nebylo ani řeči. déšť bušil do střechy a vítr se dral dovnitř škvírou na navzdory Igorovým pokusům ucpaty senem. Nech se uložili ke spánku, chvilku nezávazně povídali. A tak se Apoléna dozvěděla, že sdílí kůlnu s vojínem držalem zvaným Řimbo, s malmužou přezdívaným mžoura, vojínem tupečkem, kterému říkali co to, a vojínem belebným zvaným Tuty. Jak se zdálo, Maledikt a Igor si zatím žádné pevné přezdívky nevysloužili. Z ní se stal po všeobecné dohodě Kvák. K Apoléninu mírnému údivu vytáhl mládenec zvaný Coto ze svého tlumoku malý obrázek vémotkyně a nervozně ho pověsil na rezavý hřebík trčících z jednoho trámu. Když se k němu modlil, všichni ostatní mlčeli. Bylo to něco, co se od vás normálně čekalo. Říkali, že vévodkyně už je mrtvá. A Poléna se právě měla, když jedné noci kránu zaslechla, jak o tom mluví chlapi v hospodě. A byla by divná ženská, kdyby nedokázala poslouchat, co se kolem říká, i když ona sama právě dělá hluk. Mrtvá říkali ale lidé v princ Marmduk Piotr Albert Hans Josef Bernard Wilhelmsbergu to nechtějí připustit. A to jistě proto, že neměla žádné děti a s tím, jak se šlechta bere mezi sebou, bratranec se sestřenicí, dědeček neteří z druhého kolena, by trůn připadl princi Heinrichovi ze zlobeny Přesně tak, věřili byste tomu. Proto ji nikdy nevidíme, chápete? A kolik let se neobjevila její nová podobenka? A není vám to divný, no? Pha, říkají, že drží smutek kvůli mladému vévodovi, ale to se stalo před sedmdesáti lety. Říká se, že byla stejně pohřbena. Jenže v té chvíli její otec mluvčího rychle umlčel. U některých rozhovorů by byl člověk raději, kdyby si nikdo nepamatoval ani to, že když se vedli, byl ve stejné místnosti. Mrtvá nebo živá, stejně vás své vodkyně pozorovala. Nováčkové se pokoušeli spát. Občas některý z nich hříhl nebo hlasitě vypustil větry a Apoléna se k ním přidala několika nepříliš úspěšnými pokusy. To, jak se zdálo, vyvolalo uspících větší aktivitu, takže chvilku byl takový hlub, že se zachvívala chatrná střecha a z hůry padala oblaka prachu. Pak se všechno uklidnilo. Jednou nebo dvakrát slyšela, jak se někdo vypotácel ven, teoreticky na záchod, ale pravděpodobně když vezmeme v potaz mužské sklony k nostalgii proto, aby byl blíže k domovu. Jednou, když se napůl vynořila z těžkého snu, měla dojem, že slyší ve tmě někoho vzlikat. Dala si záležet, aby natropila co nejmenší hluk, a vytáhla mnohokrát přiložený, mnohokrát přečtený a velmi špinavý kus papíru. Byl to poslední dopis od bratra a ona si ho teď přečetla v blikavém světle malé svíčky. Bylo na něm razítkové vodkyně, samozřejmě ho otevřeli cenzoři a ošklivě se na něm podepsali. Stálo na něm My drazí jsme v, což je, spolu s, Velká věc z uzly. V se vydáme, což je dobře, protože z toho pryč. Mám se dobře. Jídlo je, budeme v. Ale můj přítel říká, že si starosti, protože to skončí do... Pak prý všichni dostaneme vyznamenání. Hlavy vzhůru, Pavel. Rukopis byl pečlivý a výjimečně úhledný, jedno písmeno jako druhé. Byl to dopis člověka, který musí myslet na každý tah. Pomalu psaní složila. Pavel toužil po vyznamenáních, protože byla lesklá. To bylo téměř před rokem, kdy každý oddíl verbířů, který prošel kolem, odcházel s takovým počtem mužů, že by to stačilo skoro na batalion, a lidé je doprovázeli s hudbou a praporky. V poslední době se vracely skupinky mužů, ale ty byly mnohem menší. Těm šťastnějším chyběla jen jedna ruka nebo jedna noha. Nikdo už je praporky nevítal. Rozložila další kousek papíru. Byl to leták. V nadpisu stálo od matek borografských. Borografské matky byly pevně rozhodnuty poslat své syny do války proti zlobenýským agresorům a použili množství vykřičníků, aby to zdůraznili. Bylo to dost zvláštní, protože matky v Muňkulu se nezdály zdaleka natřené představou, že jejich synové půjdou do války a zcela neskrývaně se je pokoušely zadržet doma. Ku podivu se přesto do každého domu dostalo hned několik letáků byly velmi vlastenecké. Rozhodně mluvili o vraždících nepřátelských cizincích. A Poléna se naučila jakž takž číst, protože hostinec byl velký a to znamená velký obchod, jehož výdaje, příjmy a zisky musí být spočítány a vedeny v knihách. Matka ji naučila číst, což dokonce nebylo ani proti Nugatovi, a otec dohlédl, aby se naučila i psát, což proti Nugátovi bylo. Žena, která umí psát, je hřích proti Nugátovi, alespoň tak to říkal kněz Šňerovačka a cokoliv taková žena napíše je lež. Jenže Apoléna se to naučit musela, protože Pavel se učit nechtěl, rozhodně ne do té míry, aby to stačilo na šéfa hostince zaneprázněného jako vévodkyně. Dokázal číst, když si pomalu prstem ukazoval slovo za slovem a byl schopen hlemíždím tempem napsat dopis. Stálo ho to vždycky mnoho námahy a těžce přitom dýchal jako člověk, který skládá nějaký složitý šperek. Byl pomalý, ale velký, silný a laskavý a pivní sudy zvedal jako hračky. Bohužel psaní a čtení nebyly jeho silné stránky. Otec proto sice velmi jemně, ale o to častěji naznačoval a poléně, že bude muset bratrovi stát za zády, až nadejde čas a on převezme vedení hostince. Někdo mu musí říkat, co dělat. Pavel, ponechán sám sobě, by zůstal prostě stát a díval se, jak létají ptáci. Na Pavlovo naléhání mu přečetla celý leták od matek borografských, včetně těch kousků o hrdinech a o tom, že není většího štěstí, než umřít za vlast. Teď si přála, aby k tomu nedošlo. Pavel udělal to, co se mu řeklo. Na neštěstí také tomu, co se mu řeklo, věřil. Poly uklidila papíry a znovu začala dřímat, dokud ty neprobudil močový měchýř. No, dobrá. V tuhle nesmyslnou raní dobu nemusí mít obavy, že ji tam někdo vyruší a může si to odbít v klidu. Natáhla se pro svůj tlumoka tak tiše, jak to jen šlo, vyšla do deště. Teď už voda padala spíše jen ze stromů a ty se se sténáním ohýbaly v silném větru, který se hnal údolím. Měsíc se ztrácel v mracích, ale přesto bylo dost světla, aby rozeznala obrysy hospodských budov. Mírná našedlost oblohy naznačovala, že to, čemu se v šamraži říká svítání, je na cestě. Objevila pánský záchodek, který, jako vždycky, páchl nepřesností. Do tohoto okamžiku vložila mnoho plánování i praktického cvičení. Napomáhal jí i tvar kalhot, které byly starého typu s velkým padacím mostem na knoflíky, a taky pokusy, které prováděla doma vždy velmi časně ráno, když poklízela dům. Krátce a jednoduše zjistila, že při určitém cviku a snaze může ženská čurat ve stoje. Rozhodně to tak fungovalo doma na záchodku v hostinci, který byl postaven s benevolencí k přesnosti uživatelů. Vítr otřásal temnou budovou. Ve tmě si vzpomněla na tetu hátu, která se po svých šedesátých narozeninách tak trošku zbláznila a obvinovala všechny mladíky z toho, že jí koukají po cukně. A ještě horší to bylo, když vypila sklenku vína, protože pak donekonečna vyprávěla jediný vtip. Co obvykle dělá muž ve stoje, že na sedě a pes, když zvedne nožičku? A pak, když se všichni styděli tak, že se neodvážili odpovědět, vítězoslavně zvolala: Podávám vám ruku! Teta háta byla hříchem sama o sobě. Apoléna se zapnula kalhoty s jistým, skoro pobaveným zadosti učiněním. Měla pocit, že právě přešla most, pocit, kterému napomáhala jistota, že zatím se jí podařilo udržet nohy v suchu. Najednou zaslechla, jak na ní někdo dělá pst. Ještě že už byla vyčurená. Panika jí okamžitě roztřásla každý sval. Kde se neznámí ukrývá, vždyť tohle je jen polospuchřelá dřevěná bouda. Bylo tady několik oddělených kojí, to ano, ale pach, který se z nich linul, nezakrytě naznačoval, že les kolem nabízí mnohem lepší možnosti. Dokonce i za tak divoké noci, jako je tato. Dokonce i kdyby tam pobíhaly vlci. An ano? Vypravila ze sebe Pisklavým hlasem, pak si ale rychle odkašlala a mnohem mužněji opakovala: <kohem> Ano, tohle budeš potřebovat, zašeptal hlas. V zapáchajícím šeru zahlédla něco, co se zvedalo nad okraj koje. Nervózně se proto natáhla a nahmátla něco měkkého. Byla to něco jako balíček vlny. Proskoumala ho prsty. Ponožky? nadhodila rozpačitě. Správně, nos je, sdělil jí tajemný hlas chraptivě. Díky, ale já si koupil několik párů, začala Apoléna. Za dřevěnou stěnou se ozval tichý povzdech. Ne, ne na nohou, stryč je do předu, do kalhot. O čem to mluvíš? Hele, okračoval hlas trpělivě, seš vypuklá, kde nemáš být vypuklá. To je dobře. Jenže nejsi vypuklá ani tam, kde by se měla být vypuklá a ne jenom puklá. Chápeš? Ach, já totiž nemyslela jsem, že si lidi všimnou, řekla Apoléna a zčervenala studem. Byla odhalena. Jenže žádný humbuk, žádný křik, žádné zlobné citace z knihy Nugátovy. Někdo jí pomáhal, někdo, kdo ji viděl srandovní věc, pokračoval hlas, ale většinou se lidi všimnou spíš toho, co chybí, než toho, co přebejvá. Ale jen jeden pár to ti říkám, Neboť kor moc, stižá dostivá. A Poléna zaváhala. Ehm, je to moc poznat? Zeptala se nakonec. Ne, proto ty ponožky. Já myslela, myslím, že nejsem, že jsem... Ale ne, odpovídal hlas z temnoty. Seš fakt moc dobrá. Přišla si jako vyděšený mládenec, který se snaží vypadat velký a odvážnej. A možná, že by se mohla častěji dloubat v nose. Jo, to jen tak mimochodem. Málo co zajímá mladíky tohohle věku jako obsah jejich nosních dírek. Ale teď tě musím požádat o laskavost a o plátku. Já tě o žádnou laskavost nežádala, myslela si Apoléna, které se skoro dotklo, že ji někdo považoval za vyděšeného mladíka, když se byla jistá, že vstupuje jako mladík, klidný a nevzrušený. Přesto ale odpověděla klidným hlasem. O co jde? Nemáš náhodou kus papíru. Bezeslov vytáhla z kapsy leták od matek borografských a podala ho přes přepášku. Slyšela, jak vedle škrtla sirka a ucítila zápach síry, což znatelně vylepšilo ovzduší. vzduší. Ale, zdá se mi to, nebo tady mám před sebou znak naší milosti ve vodkyně? Ozvalo se odvedle šeptem. No, rozhodně přede mnou nezůstane dlouho. Tak a teď už vypadni, mladíku. A Poléna spěšně vyběhla do noci. Byla šokovaná, mírně omámená, zmatená a napůl udušená a tak, tak doběhla ke dveřím kůlny. Stačila je tva zavřít a ještě se ani nerozkoukala ve tmě, když se dveře znovu rozletěly a vpustily dovnitř déšť, vítr a desátníka řemendra. Vstávat! Budíček! Na nohy, pak se najdete a do pana řek. hub, hub, hub, hub, hub! hub. Všude kolem Apolény se najednou začala zvedat a pohybovat těla. Jejich hlavy museli poslouchat ten hlas přímo, protože žádný mozek by nedokázal zareagovat tak rychle. Desátník Remender se v souladu se zákony všech podůstolníků snažil, aby byl vzniklý zmatek co nejzmatenější. U všech pahu, vždyť i klupa mamin platny by byla rychlejší než vy! Křičel spokojeně a rozhlížel se, jak do sebe kolem něj vrážejí lidé v marné snaze najít vlastní oblečení a boty. A blíkat, holit, snídaně bude za pět minut. Každý chlap v našem regimentu musí být pečlivě a holedej. Kdo bude poslední, nedostane klobásu. Čert, aby mě vzal, to je ale ubohé představení. K řemendruvu zlomyslnému potěšení v místnosti převzali vládu čtyři menší jezdci. Panika, zmatek, nevědomost a hřev. Apoléna ale vyběhla dveřmi, vytáhla z malý plechový kalíšek, nabrala do něj vodu ze sudu pod okapem, postavila ho na starý sud za hospodou a začala se holit. I tohle si pečlivě nacvičila. Tajemství spočívalo v té staré břitvě, která vypadala, jako kdyby ji zdědila po nějakém hrdlořezovi. Tu pečlivě otupila. Pak už potřebovala jen štětku a holicí mídlo. Hodně se namydlete, napěňte, pak ze sebe spoustu pěny oškrabejte a jste oholení, ne? No určitě. Podívejte, pane, teď mám tváře hladký jako holka. Byla sotva napůl oholená, když jakýsi hlas zaječel přímo do ucha. Co si sakra myslíte, že děláte, čuráček? Ještěže byla břitva tupá. Spěváček, pane, odpovídala a otírala si nos. Holím se, pane, a jmenuji se zpěváček. Pane, já nejsem žádný pane, čuráček. Já jsem zatracený desátník čuráček. To znamená, že mě budete říkat desátníku čuráček. A holíte se v oficiálním pohárku regimentu, který jste zatím nedostal jasný. Vy jste desertér, čuráček? Ne, p desátníku. Tak sloděj. Ne, desátníku. Tak jak je možný, že máte ten zatracený pohárek, čuráček? Dostal jsem ho od mrtvého vojáka, pane desátníku. Řemendrův hlas, který se už tak pohyboval v oblasti hřebu, ještě zesílil a naplnil se zuřivostí. Takže... Ohlupovač mrtvých? Ne, desátníku, ten voják. V té skupině vracejících se hrdinu bylo půl tuctu mužů. Jejich nezdravě šedé tváře svědčili o tom, že už jsou na cestě několik dní a trpělivě znášejí trpký osud při návratu do svých malých vesniček v horách. Jak na napočítala těch šest mužů, mělo dohromady devět paží, deset nohou a deset očí. Jak se ale ukázalo ti, kteří byli celí, na tom byli svým způsobem hůř. Měli zapáchající kabáty pevně zapnuty, to kvůli obvazům. Jaké nepopsatelné rány se ukrývaly pod obvazy, nikdo nevěděl, ale ti muži kolem sebe šířili pach smrti tam tamgastě jim udělali místo a hovořili mezi sebou tiše, jako lidé na svatém místě. Její otec, který zdaleka nebyl sentimentální, přelil do každého korbele piva štědrou dávku brandy a odmítl si od nich vzít peníze. Pak se ukázalo, že muži nesou i dopisy od těch, kteří pokračují v boji a jeden z nich měl dokonce dopis od Pavla. Když Apoléna přinesla omáčku s masem, Přistrčil ho k ní postole a těše a bez výraznějších projevů zemřel. Zbytek mužů se ještě téhož dne unaveně vydal na další cestu. Vzali sebou i malou litinovou medaili, kterou měl mrtvý v kapse, aby je předali jeho rodičům, stejně jako propouštěcí děkovný list vévod kně, který k ní byl přiložen. A Poléna do něj nahlédla. Dokument byl vytištěný, podpis vévodkyně také a mužovo jméno, které bylo delší než jména, průměrně bývají, tam bylo doplněno nebo spíš natěsněno rukou. Ke konci byla písmena tak namačkána, že byla téměř nečitelná. Když vám hlavu naplní neovládnutelná nenávistná zuřivost, jsou to právě tyhle podrobnosti, co se vám vybaví. Jediné, co po mrtvém ještě zůstalo, kromě dopisu a medaile, byl cínový pohárek a skvrna na podlaze, která se nedala ničím odstranit.